Стоячи біля станції Сент-Джеймський парк, я смикаю лямки комбінезона. Краще б я вдягнула щось більш обтисле, щоб не здаватися на три розміри більшою, ніж її насправді. Зиркаю через плече, думаючи, чи не надто грубо було би втекти. Загадую усі невдалі побачення і те, як незграбно я поводилась, коли була закохана в Оллі. Це був той період мого життя, який я визначила як ДН до Ноа. Пенні ДН не була крутою штучкою. Їй бракувало знань про хлопців і стосунки. Вона ніколи, як світ, не цілувалася і ховалася в куточку, коли на жахливих шкільних дискотеках, куди її тягала Меган, вмикали ангелів Робі Вільямса. Перш ніж я встигаю щось вирішити, Хтось поплескує мене по плечу. Піднімаю очі, і на обличчі розпливається дурнувата усмішка. Калум такий же симпатичний, як я запам'ятала. Помітно також, що він готувався до сьогоднішнього дня. І він в охайному піджаку поверх сорочки з візерунками і штанах кольору хакі. Єдине, що не дуже вписується в образ, важкий рюкзак, в якому я впізнаю фірмову сумку для камер Ловер Про. Модний. Привіт, Пенні. Інна нахиляється до мене і цілує в щоку. До цього я не була готова. Калуме, привіт. І відступає на крок і стаю на розв'язану шнурівку. Втрачаю рівновагу. Махаю руками. Але Калум встигає вхопити мене за плече і втримати. Не треба падати. Протримайся хоча б до кінця побачення, сміється Калум. Незабаром ти дізнаєшся, що стояти рівно для мене не найпростіше завдання. І я хочу дізнатися про тебе все, каже він із замріяною усмішкою. Не знаю, що на це сказати, тож на якусь мить між нами зависає мовчання. Та все ж я опаную себе. То куди ми йдемо? Звідки за спини калум дістає сірий кошик. І я подумав, якщо сьогодні такий гарний день, може підемо в парк на пікнік? Нарешті я видихаю, хоча й не усвідомлювала, що затамувала подих. Чомусь я чекала, що буду розчарована його вибором місця для побачення. Але розчарування немає. Пікнік – чудовий вибір для першого побачення. Звучить чарівно, відказую я. Чудово. Він простягає долоню і я беру його за руку. Парк цієї пори дивовижно красивий. Листя щойно починає змінювати колір, але повітря ще досить тепле, щоб спокійно сидіти на дворі і не перейматися. «У тебе був гарний ранок?» – питає Калум трохи офіційно. Я усміхаюся від його акценту. Розумію також, що кошик для пікніка досить важкий, бо він йде ледь перехнябившись на один бік. О, так, дякую. Чомусь відчуваю, що також маю відповісти офіційно. Хочеться пропустити ці формальності, щоб ми вільно могли спілкуватися одне з одним, але я знаю, що так не буває. Хіба що зного. Каже роздратована частина мого мозку. І «Я бачилася зі своєю подругою, співачкою, Лія Браун, знаєш таку?» Калум усміхається. «Ммм, ці такі звичні згадки про знаменитости, чому б і ні? Я також бачився з другом, але, на жаль, це був усього-навсього мій сусід по кімнаті. В самих трусах. Я мушчу носа». Ви чули коли-небудь щось про одяг? Не на вихідних. Ну, хіба що у нас побачення з красуни, звісно. Хочеш прогулятися біля озера? Я вже збираюся відповісти, та мій шлунок видає жахливе, аж ніяк не красиве бурчання. Я й забула, що не їла нічого, окрім вівсяного батончика вранці. І я так розумію, що ні, сміючись каже Калум. Усередині я зіщулююся. «Ну чому моє тіло не може поводитись пристойно на побаченнях?» «Ти не заперечуєш?» – питаю лечутним голосом. І він відпускає мою руку і натомість обіймає за плечі, притуляючи ближче до себе. «Не хвилюйся, Пенні. То що скажеш про цю місцинку?» І я дивлюсь, куди він показує пальцем і бачу галявину під дубом, уже вкриту оранжево-червоним листям. Просто ідеальне і романтичне місце. Неподалік помічаю пару, що фотографується. Вони сидять на траві, спина до спини, руки складені у формі серця. Це досить мило». Але зовсім не в моєму стилі. Мені більше подобається ловити щирі, природні моменти, в яких видно, чому пара разом. І все ж споглядання фотографа за роботою надихає мене. Зачекай хвильку, кажу я, дістаю сумки камеру і фотографую дерево і пару під ним. Ну, звісно, я мав би здогадатися, що ти захочеш зберегти цю мить. І я ододі відкладу камеру. Ні, не поспішай. Мені подобається дивитися, як ти фотографуєш. Який у тебе об'єктив? Калум ставить кошик на землю, а я передаю йому камеру. І він крутить її в руках, оглядаючи об'єктив, а потім дивиться у виду шукач. Гарна комплектація. А ти не думала обрейдитися до 5D? Питає він. Усміхаюся йому. Ну, це явно не вписується в мій бюджет. Я б хотіла ширококутний об'єктив 16-33 міліметри, але це були би три подарунки на Різдво іще і ще й на День народження. І він киває, а потім віддає мені камеру. Так прикольно, коли є з ким потеревенити про фотографію. Калум зовсім не такий, як Ноа. Той не відрізнив би об'єктив для макрозйомки від зума. Калум розкладає покривало. На листі. Сідаю на краєчок і спостеряю, як він обережно викладає стосик апетитних канапок. Вау! Усе просто фантастичне! Це скони? Скони – це невеличкі коржики, які традиційно подають до чаю. Де сімнадцятирічний шотландець може зараз знайти скони? Калум підморгує. Дозволь мені мати свої секрети. Після сконів він витягає невеличку пляшку іспанського ігристу. Вибач, я не п'ю, кажу швидко, зіщулюючись, всередині від того, як по дитячому це звучить. Це не нато поєднання з моєю тривожністю, одразу випалюю пояснення ще до того, як він запитав мене. Справді, так. Навіть якщо я змішаю його з апельсиновим соком. Я краще утримаюся, якщо ти не заперечуєш. І відчуваю, як рука вкривається гусячою шкірою. Краще б він облишив цю тему. На щастя, Калум знизує плечима і засуває пляшку назад до кошика. Нарешті він дістає одноразові тарілки і прибори. Навіть про це не забув. Ставить переді мною тарілку і акуратно розкладає їжу. Ти й цього літа була в Римі, так? Обожнює це місто. І він передає мені тарілку. Канапки бездоганні майже настільки, що їх шкода їсти. Та я згадую бурчання в животі. Запихаю до рота майже цілу канапку, а потім ніякого жую, бо не можу говорити з набитим ротом. О, так було чудово! Особливо морозиво. Тобі подобається подорожувати? Мені подобаються подорожі, але не подорожувати, якщо це має сенс. Я хочу побачити всі цікаві місця на світі, але сісти в літак. І я тимчу, хоча на дворі зовсім не холодно. Ти б хотіла просто клацнути пальцями і бути, де заманеться? Саме так, кажу, усміхаючись. І я так почуваюся, коли думаю про довгу мандрівку додому. Хотів би я, щоб Шотландія не була аж так далеко. Ти колись була там? Ні, але на канікулах буду. Брови Калума злітають на лоба. «Справді? А де саме? В Еденбурдзі?» Хитаю головою. «Ні, десь у Гайленці замок Лохленд. Ти чу про нього?» «Моя мама організовує святкування, у неї весільний салон у Брайтоні. Так от, вона там влаштовує велике весілля, а я їй допомагатиму». «Ти жартуєш?» І Від подиву Калум відкриває рота». А я не можу не витріщатися на шматок недожованої канапки. Я суплюся. Що? Ні, вона справді організовує весілля. Ні, ні, не це. Просто саме на канікулах моя кузина виходить заміж у замку Лохленд. Джейн Кемп. Ім'я видається мені знайомим. «Так, здається, це весілля Кемп. Кемп Смітсон», – погоджуюся я. Зазвичай я не пам'ятаю таких подробиць, але це виняток, бо справжня подія для мами. «Смітсон, точно. Весь час забуваю, як звати того хлопця». «Який збіг?» «Думаю, це доля». І він схиляється до мене. Його долоня ніби випадково накриває мою. Здається, він нахиляється, щоб поцілувати мене Раптовий вереск змушує нас обернутися Ковзаю поглядом по краю озера, поки не помічаю джерело галасу Це лише хлопчик, за яким бігає мама На ньому яскрава паперова корона з великою шісткою Трохи позаду нього ще з десяток дітей і кілька дорослих Це певна вечірка до дня народження Прекрасно. Кубка галасливих дітей зруйнували весь настрій, бурчить Калум. Я не згодна з ним, хоча, напевне, це все ж порушило романтичну атмосферу. А потім мені на голову падає краплина. І звідки, скажіть, узялися всі ці хмари? Вони немов матеріалізувалися нізвідки. Здається, Кажу, наше побачення зіпсує не вечірка. Мої слова виявляються пророчими. Непеси розверзаються. І наш чудовий пікнік заливає дощем. Охай не сервірування калума коту під хвіз, Бо ми поспіхом запихаємо все назад до кошика. Діти тепер верещать по-справжньому і біжать у прихисток Коли все сховано, Калум хапає мене за руку «Сюди!» – гукає він У мене в руці досі паперова тарілка І я тримаю її над головою, як жалюгідну заміну парасольців Ми біжимо до воріт парку у затишну кав'ярню неподалік від станції метро навіть після нетривалого перебування під дощем моє волосся мокре, хоч викручуй. Макіяж, який я так старано накладала вранці, також потік. Дивлюся на Калума, а по ньому взагалі не видно, що він потрапив під зливу. Його короткі волосся, як завжди, ідеальне. Як хлопцям це вдається? Їн старає краплину з кінчика мого носа. На мій подив його плечі сумно опущені. Вибач, у ранковому прогнозі погоди не обіцяли дощу. Усе гаразд. Не можна завжди довіряти тому, що кажуть метеорологи, правда? Я усміхаюся. Точно ні. Його очі сердиті. Ну, не переймайся так. Справді. Кладу долоню йому на руку. І інструшує її. А, все одно. Можеш замовити мені, лате. Піду в туалет підсушитися. І він вручає мені п'ятірку. Іде геть. Я лишаюся стояти і витріщаюся на його спину, тримаючи в руці п'ятифунтову купюру. Потім викидаю все це з голови. Дощ зруйнував його плани, і він розсердився. Буває. Стою в довжелезну чергу по каву. О, який жах! Скрикує за мною жінка Розвертаюся і впізнаю в ній одну з жінок із дитячої вечірки «Цього ж не було в прогнозі, чи не так?» «Не було» – відповідаю «Що ж мені робити з дюжаною верскливих дітей, які чекали вечірку в парку? Є якісь ідеї?» Знизую плечима, а жінка продовжує говорити «Я маю лише промоклий торт!» Напевне, варто розрізати його просто тут. Чудово. Додайте ще підвищений цукор до списку моїх проблем. Зиркою назираю знуджене дітлахів за її спиною і розумію її сум. Допомогти вам чимось? Може, щось замовити? А ви б тим часом розрізали торт? О, це було б чудово. Дякую. Вона вручає мені кілька фунтів. «Мені лише чай. Боже, як він мені потрібен!» Вона кидається до дітей, один із них – шестирічний іменинник, і якраз видирається на стіл. «Залісь, лукасе, гукає вона роздратовано. Я сміюся. Нарешті, коли підходить моя черга, замовляю лате і дві чашки чаю з молоком. А для кого третя чашка? Калум з'являється за мого плеча, і я ледь не підстрибую з несподіванки. Він знову розслаблений, і я рада бачити це. Ох, для бідної мами, яка пильнує оту ватагу дітей. Це так мило з твого боку. Калум забирає у мене латей і прямує до найдальшого від дітей столика. Не заперечуєш, якщо я спочатку сходжу в туалет, питаю я. Калум якось непевно махає рукою, і я приймаю це як згоду. Під різким світлом ламп я схиляюся над раковиною і вдивляюся у своє відображення в дзеркалі. Стираю туш, що потекла звій, і намагаюся оживити мокре волосся. Та найбільше мене турбує погляд. Я зовсім не схожа на щасливу людину. Не знаю, що пішло не так. Калум був ідеальним джентльменом. Усього лише два проколи – алкоголь, а потім дощ. Але шлунок якось дивно стискає, і це зовсім не пов'язано з голодом. Просто немає захвату. Іскри, на який я чекала. Насправді, почуваюся так, наче на мене, безжально тиснуть ці кахляні стіни, і я просто хочу знайти привід, щоб вічливо піти. Я і так надто довго тут ховаюся. І я вже думаю про те, щоб порадитися з тому, але ж він точно сваритиме мене, що я відволікаюся на телефон на побаченні. Тож вирішую зібрати себе докупи. Це просто нечесно, Пенні. Кажу собі, принаймні дай йому шанс. Настрій трохи покращується, я одягаю усмішку і виходжу в зал. І я вже думав, що ти заблукала, каже Калум. Ні, все добре. Ну, ти маєш чудовий вигляд, хоч і намокла під дощем. Коли сідаю, і він торкається моєї руки страшенно червонію, і хоч я не впевнена у своїх почуттях до нього. Зараз він просто неймовірний, і весь мій неспокій дейподівся. Невже я справді настільки мінлива? Дякую і відказую. Вибачте, що перериваю. Вибачте, що перериваю. Жінка, з якою я розмовляла раніше, поспішає до нас. А я помічаю тінь невдоволення, що спотворює ідеальні калумові риси. На щастя, вона цього не зауважує, а я їй тепло всміхаюся. Дуже вам дякую за чай. Ось вам два шматки святкового торта. Вона хляпає на стіл два сплющених шматки торта, загорнутих у коричневу серветку, і квапиться піти геть. Я беру один шматок і відкушую. Дуже смачно. Вау, безкоштовний торт, кажу. І він справді дуже-дуже смачний. Калум знизує плечима. Я не дуже люблю торти. Слухай, це так дивно. Нам щойно просто так дали торт. Я відчуваю, як захват бурлить у венах. Це просто ідеальна нагода подивитися, який Калум насправді. Калум витріщається на мене, як на ненормальну. Слухай. «У моїй родині є така традиція, яку ми називаємо «день чарівних несподіванок». Якийсь час ми вже не згадували про нього, але ми завжди починали такий день з торта. Потім їздили з місця на місце, але і з обідом, і з вечерею їли торт», – звучить трохи тупо. На його обличчі з'являється силована усмішка, а потім він якось дивно усміхається. «Так, напевне. У мене все опускається. Калум зауважує зміну і дає задній хід. Не тупо, але по-дитячому. Це весело, коли ти дитина, але, напевне, з твоїми батьками було весело. А зараз, коли тобі в Лондоні просто так дають торт, варто перевірити, чи в ньому немає якоїсь утрути. Це досить цинічний погляд на життя». Обережність ніколи не зашкодить. Але в нас є альтернатива торту. Оскільки досі йде дощ, може, підемо в кіно? Я зиркаю на годинник. До поїзда ще більш, ніж година, але цього не досить для походу в кіно. Його реакція на день чарівних несподіванок охолодила мене. Коли я розповіла про це Нуа, він одразу ж долучився до веселощів. Чи справді я можу бути з кимось, хто не вміє насолоджуватися смачнючими тортиками? Просто я не впевнена, що з цього щось вийде. Хитаю головою. А, вибач, маю поквапитися на потяг додому. Може, наступного разу? Слова вилетіли з моїх вуст, перш ніж я встигла прикусити язика. У каломових очах розчарування, але потім вони знову загораються. «Тоді, може, наступного тижня побачимося у Шотландії?» «Так, було б добре». «Я тут же шкодую, що розповіла йому. Але я буду допомагати мамі, тож не матиму часу зустрічатися з Калумом. Наступного разу доведеться м'яко відшити його або вміло уникати, як у фільмі «Ангеле Чарлі». «Ну, тоді дозволь провести тебе до метро». О, ти не мусиш, справді Та ні, побачення і так пішло ж кереберть і Він такий сумний, що в мене стискається серце Інстинктивно беру його за руку Та ні, все було чудово Ти не можеш боротися з погодою? Спробуємо ще раз Може у твоїх рідних краях все буде краще? І він усміхається, а моє серце підстрибує і Він неймовірно милий «Чому я така мінлива?» Ін обіймає мене за плечі і веде з кав'ярні назад до станції метро. Дощ і досі поріщить, тож ми майже біжимо до входу. «І я радий, що більше дізнався про тебе, Пенні», каже він, зупиняючись перед турнікетами. «Тепер я, наприклад, знаю, що шлях до твого серця лежить через шоколадний торт». І він підморгує. так». Серце шалено б'ється в грудях, наче я щойно пробігла милю, хоча ми просто стоїмо поруч. Піднімаю очі і зустрічаюся з ним поглядом. Мені перехоплює подих. До зустрічі в Шотландії. До зустрічі. Ін стискає мою руку, притягуючи мене ближче. І іншою рукою піднімає моє підборіддя, А тоді ніжно. Дуже-дуже ніжно його губи торкаються моїх. Четверте жовтня. Тривоги першого побачення. Самої лише назви цього допису буде достатньо, щоб ви шоковані клікнули на нього. Так, це правда. І я була на побаченні. І з хлопцем. Не з Брукліна. Хоч у мене й було кілька перших побачень – не маю аж так багато позитивного досвіду, тобто майже всі були повним провалом. І якщо чесно, після всього, що трапилося минулого року, я почувалася якось дивно, погоджуючись на побачення, та вирішила, що мені нічого втрачати. Спочатку я взагалі заперечувала, що це побачення». Та після того, як мені на це вказали друзі, вирішила визнати, що це може бути побачення. Я думаю, коли ви позначаєте якусь зустріч словом «побачення», усе стає набагато страшнішим. А якщо в мені буде ніяково, А якщо нам не буде про що розмовляти? А якщо він їсть з відкритим ротом? А якщо я впаду? Ці питання нескінченні. Перед побаченням я перебрала їх усі. Вимучила себе прокручуванням усіх можливих жахіть найнеймовірніших сценаріїв. У будь-якому разі, хто знає що буде далі, але мені було приємно поспілкуватися. А ще нас пригостили тортиком, тож зрештою це був гарний день. І я рада, що змогла вийти зі своєї зони комфорту і лишити всі тривоги дома. А ви нервуєтеся перед першим побаченням? Може, хочете поділитися якимось неприємним досвідом? Розкажіть, щоб я почувалася краще. Дівчина онлайн іде в офлайн. Ну, то яким був поцілунок, питає Еліот, лежачи на животі на моєму ліжку і дрикаючи ногами. Я щойно розповіла йому все про наше майже провалене побачення, починаючи від пікніка і завершуючи коментарями про день чарівних несподіванок. «Було справді гарно», – відповідаю, спираючись на спинку ліжка. «Гарно. Хм. Схоже на поцілунок смерті». Еліот морщить носа. «Справді? Гарно це все, що ти можеш сказати. Хм. Гарно – це як? Ну, в будь-якому разі, кажу, я сказала справді гарно. Еліот зводить руки до неба. О, так, це зовсім інше. То скажи чесно, було всього лише гарно? Знизує плечима. Так, знаєш, зовні наче мій ідеальний хлопець, але іскри не було. Може, для цього потрібен час у голосі Еліота чується сумнів. Ти з ним бачитимешся ще? Ну, в мене ніби немає вибору. Виявилось, що він запрошений на весілля, яке організовують мама Сейділі. Тож я все одно зустріну його там. Хоча, не знаю, побачимо, як воно буде. І як тобі щастить так і з хлопцями на весіллях? Відно, нічого не чути, хитаю головою. Присутність ділі та Бели лише посилили моє бажання отримати вісточку від нього, зв'язатися з ним, якось дати знати, що люди думають про нього. Та щоразу, коли палець заумирає над його номером, змушую себе відкласти телефон. Раніше я намагалася додзвонитися до нього. Тепер же, за прикладом Сейділі, чекатиму, коли він буде готовий. Він хотів відгородитися від усього світу. Це було його рішення. Навіть якщо воно видається мені егоїстичним. І що довше він ховатиметься, то більше я через це сердитимуся. Знаєш, я тим часом почитав про замок Лохленд, він просто дивовижний Як гадаєш, це буде занадто, якщо ми з Алексом беремося в однакові кілти Я дуже сподіваюся, що там не дощить увесь час Однакові кілти? Будь ласка, ні А щодо дощу, у тебе особливо не буде вибору Ну і ти обов'язково познайомиш мене з цим Калумом і тоді я сам вирішу, чи важливо, що перший поцілунок був швидше «бе», ніж «мау». «Це не було «бе», – захищаюся я, – бо таки не було. «Це було саме так, як я й сказала. Гарно. Просто він...» «Може, у мене були завищені очікування? Може, у себе вдома він почуватиметься більш невимушено?» І хоч там буде цей ділі табелла, я також буду далеко від інших нагадувань про Ноа. то, може, і я зможу розслабитися. Еліот перекочується на спину. Не можу повірити, що Меган вигнали зі студії Лій. Ти після того розмовляла з нею? Я хитаю головою. Ні, я хотіла надіслати повідомлення... Але, гадаю, цього разу вона має зватися першою. Так, твоя правда. Ти завжди була надто добра до неї. Вона – ходяча проблема. Я досі не можу пробачити їй ту витівку із зоряними підглядалками. І не можу повірити, що ти пробачила. Ти забула ту битву з молочними коктейлями. Єдиний раз, коли Меган здавалася мені справді куметною, коли по ній стікали патюки коктейлів, які ми вилили на неї. Осмішка пробігає моїм обличчям, але я одразу ж відчуваю поколювання провини і серйознішою. Я знаю, але впевнена, що вона більше нічого такого не робитиме. Вона засвоїла свій урок. Учора трапилось ще щось цікаве. Кажу Еліотові Я зробила фото і надіслала Мелісі Я раптом замовкаю, зніяковівши Еліот знає, що я шукаю щось унікальне Щоб було б е, варте пропозиції Франсуа П'єра Нуво Але не знає, що я відсилаю фото його помічниці І, відказує Еліот Голосний стук за стіною моєї спальні змушує нас обох підскочити. Чекай, це долина із твоєї кімнати? У його широко розплющених очах перелік. М -м, думаю, так. Тут же лунає ще один удар, такий сильний, що фотографії розвішані на стіні розгойдуються, а один із постерів летить униз. «То що ж там відбувається?» – питаю я. А потім ми чуємо голос, жіночий голос. Еліотової мами, і вона дуже сердита. Еліот зривається на ноги і біжить з моєї кімнати. І я чимдуж кваплюся за ним, відштовхуючись від парил, щоб не відставати. Замить, ми вже на першому поверсі мого будинку. Вибігаємо на двір і завертаємо до Еліотових сходів. Еліот вовтузиться з ключем, що дозволяє мені наздогнати його. Хочу сказати йому, щоб пригальмував, не мчав у вихор подій, але він може фокусуватися лише на чомусь одному. Коли ми добираємось до його кімнати у мансарді, я ледь дихаю. І якби мені вже не перехопило подих, то від побаченого я б точно торопіла. Пані Вентворт, Еліотова мама, Перевертає усе в його кімнаті догори триком, Скрізь розкиданий його одяг. Зазвичай суперохайний і впорядкований за принципом кольорів гардероб, звалений на підлозі. Вона скидається на божевільну. Очі палають. Зазвичай вона дуже зібрана. Саме від неї Еліот успадкував охайність. Та сьогодні... Гудзики на сорочці застебнуті криво, волосся вибивається з кінського хвоста. Еліот видає звук, не дуже схожий на людський, напівстоєн, напівкрик. «Мам, що? Я знаю, що ти допомагаєш йому щось приховувати від мене. Де вони?» «Де що?» Докази, повір, і я обшукала кожен тюйм цього дому, окрім твоєї кімнати, і не знайшла нічого, тож я знаю, що вони мають бути тут Мамо, я не допомагаю татові нічого ховати, і я з ним не спілкуюся, і він ненавидить мене і таких, як я, пам'ятаєш? Усі ті сеанси психотерапії не допомогли Це схоже на маніпуляції, які так любить твій батько Лишаючи шафу як безнадійну справу, вона спрямовує свої очі на Еліотів стіл. Еліот стрибає вперед, широко розкинувши руки. «Пенні, стань перед шафою!» – каже він, привертаючи до мене увагу своєї мами. «Це сімейна справа, Пенні! Іди додому!» – холодно наказує вона. Зазвичай Еліотові батьки дуже добрі до мене, але повторюся ще раз. За всі ці роки, що ми живемо поруч, я ніколи не бачила її такою Пенні? Сі там! Пенні зараз і є моя сім'я, каже Еліот Вона мені значно ближче, ніж ти чи тато Я вся зіщулююся, бажаючи провалитися крізь землю На щастя, його мама відводить від мене погляд «Поки ти живеш під цим дахом, я маю право передивлятися твої речі», – каже вона. Я одразу ж розумію, що вона даремно це сказала. «Значить, більше я не буду жити під цим дахом!» «Ходімо, Пенні!» Еліот кидається до мене і хапає за руку. Перш ніж вийти з кімнати, і він розвертається. Можеш шукати під кожною дошкою, мамо. Тут нічого немає. Те, що ти шукаєш, не може бути у спальні твого сина. Просто пам'ятай про це. Коли ми виходимо з його будинку, не йдемо до мене. Хоча щойно почав іти дощ. Ми спускаємося паурбом униз, до парку. Коли ми заходимо достатньо далеко, щоб Еліотова мама не бачила, куди ми пішли, Еліот починає плакати. Я тягну його під дах автобусної зупинки, обіймаю і притискаю міцно-міцно. Усе добре, Еліот. Усе добре. Ні, каже Еліот, шмургаючи носом. Ти справді мав на увазі те, що сказав? Питаю я. Про те, що не повернешся додому. Так. Якщо... Якщо твої батьки не заперечуватимуть... Я на цією відповіддю. Чекай, ти хочеш жити з нами? А як же Алекс? Зрозумій, правильно. Я кохаю Алекса і хочу з ним жити, але ще не зараз. Коли я приїду до нього, я хочу, щоб на те були інші причини, а не те, що я живу у п'ятому колі Дантового пекла. Дантового чого? Пенні, ти що, не читала? Навіть де на Брауна? Я те коло пекла віддано гніву. Наш дім зараз потопає у гніві. Я ніжно стискаю його руку. Бачиш, навіть коли ти засмучений, ти все одно найрозумніший серед усіх, кого я знаю. І він шмурає носом. Дякую, пеніцесу. Вибач, що ти змушена бачити мене таки. Знизую плечима. «Навіть не кажи цього! Ти і моя сім'я! Ти знаєш про це! Ти знаєш усе про мене!» Він зітхає і кладе голову мені на плече. І потрібно було влаштувати оце все в мій останній шкільний рік. Вони не могли б почекати, поки я поїду в універ чи ще кудись. Я ще думаю, що мама має рацію. Останнім часом тато поводиться дуже дивно. Турбується про свою зовнішність. Глянуйся. днями я бачив, як він тренується. Вертається додому ще пізніше, ніж зазвичай. І все частіше їздить у відрядження. Спочатку я думав, що він не хоче бути вдома через мене. Але тепер думаю, що є ще щось. Або так, або мамина параноя заразна. Гадаю, часом параноя таки заразна. Але зазвичай твоя чуйка спрацьовує не цього разу. Вони обоє дорослі і мають самі з усім розібратися. Я знаю, але хотів би, щоб вони мене до цього не залучали. Звісно, це нечесно. Це нечесно, але така реальність. О, Боже, ніколи не думав, що «Так, відчайдушно прагнутиму поїхати в Шотландію!» Штурхаю його плече. «Та ну, тобі сподобається Шотландія!» «Я знаю. Гайленд – це одне з небагатьох місць, куди батьки возили мене в дитинстві. Вони вдавали, що люблять відпочинок на природі, і накупили купу всього. Намети, надувні матраци, спальні мішки». А потім на півдорозі десь біля автосервісу «Вотфорд Геп» вони посварилися через те, скільки потрібно купити в'яленого м'яса. Потім вони все спакували, а мама останній миті за шалені гроші замовила номер в готелі в Единбурзі. Вочинь дивно, але мені сподобалась та поїздка. Удома ми не так часто робили щось усі разом. Еліот притуляє голову до скляної стінки зупинки. Зовні потоки дощу стікають, як сльози по його щукам. Принаймні, цього разу я поїду з Алексом, і у мене будуть нові враження про Шотландію. І чуваю, що вони мені точно знадобляться.